și în și pe pământ, el La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I 220 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Denumirea de I 220 este compusă din inițiala I care se referă la Cartea Evanghelia după Ioan pe care o cercetăm împreună, iar numărul 220 reprezintă numărul lecțiunilor din Evanghelia după Ioan. După cum este bine cunoscut, aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, al căror autor este preotul Nicuriță. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați Vom începe lecțiunea cu prilejul versetului 10 din Ioan capitolul 20 Numai înainte însă de a mai adăuga câteva gânduri din meditațiile privind versetul 9 al Evangheliei după Ioan capitolul 20 Meditații pe care nu le-am putut prezenta cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp Mai înainte de amândouă însă dați în voie să citeți cu o împrejurare foarte scurtă dar cu o bătaie lungă am putea spune în ce privește aplicabilitatea la viețile noastre Dintr-o carte subtitlul Idolul spart Citeam deci că un misionar a avut bucuria de a vedea pe unul dintre ascultătorii săi că a crezut Evanghelia Cu toate acestea, fostul păgân nu se hotăra să spargă idolul căruia îi se închinase până atunci – Sparge idolul, îl îndemna misionarul, și în felul acesta vei avea parte de o minunată comară a sufletului tău. Îndu plecat de cuvintele misionarului, într-o bună zi, noul creștin se hotărâ, luă un topor și zbind cu putere în idol, l-a făcut țăndăr. Ce să vezi? O mulțime de bani de aur căzură deodată pe podea. Erau comara ascunsă în idol de către strămoșii păgânului creștină. V-am spus că o să avem o învățătură cu multă consistență, ca să spunem așa. Știți ce, vorbind la modul figurat, cei mai mulți dintre credincioși, de altfel toți cei care avem probleme și avem stare de nemulțumire, de zbucium, de agitație și de neîmplinire în viața noastră, teama zilei de mâine și câte altele, le avem în cea mai mare majoritate din pricina unor idoli pe care îi ținem încă întregi în inimile, în viețile noastre. Mulți se închină idolului averii și pentru că țin așa de mult la averea lor, cum ar putea să fie altfel decât neîmpliniți oameni care, sprijinindu-se pe cele ce văd, își au întotdeauna o teamă adâncă în inima lor Căci ducându-se cele ce se văd Se va duce și sprijinul lor Pe care îl au cu privire la ele Vrei să fii liniștit și fericit? Fă așa cum am auzit despre un creștin Pe vremea războiului era al doilea război mondial Stătea în Moldova undeva într-un sat Și s-a întâmplat ca niște hoți să intre în casă Noaptea I-a întrebat ce căutați acolo Ei au spus bani Și atunci el le zice, eu am căutat în timpul zilei și n-am găsit, voi vreți să găsiți noaptea? Și foarte interesant, această întâmplare mi-a povestit-o chiar fratele, când au văzut cât era de sărac, că într-adevăr era un om sărac cu mulți copii, i-au lăsat ei 10 lei, hoții 10 lei, pe vremea aceea erau încă bani mari. Dragul meu, dacă ai idol lucrurile văzute, să știi că n-ai să fii niciodată fericit. Sparge idolul acesta și să-ți ai nădejde atunci în Dumnezeul nevăzut, în Dumnezeul la care nici teroriștii nu pot să ajungă să-i facă vreun rău. Mută-ți toate averile tale investindu-le în valută cerească, împărțindu-le la cei săraci și atunci vei avea o comoară în cer, spune Domnul, acolo unde hoții nu sapă, rugina nu mănâncă și moliile nu atacă. Sunt apoi unii care se închină idolului personalității, eu Și pentru că țin așa de mult la idolul acesta Toată ziua sunt necăjeți dintr-o parte și dintr-alta Că vezi chipurile măria sa Este necinstit de cutare și cutare Și ba se pare că soția sau soțul Nu-i s-a adresat cu toată cuviința Ba copiii nu l-au ascultat Ba societatea nu-i dă locul cuvenit Dragul meu Sparge idolul acesta și vei găsi o mare comoară mulțumindu-te cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine, mulțumindu-te pentru darul, pentru trecerea care o ai înaintea lui. Dumnezeu ține așa de mult la tine că l-a dat pe Domnul Hristos pentru tine și cum spune la roman, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Sunt apoi o mie și unul de alți idoli la care noi mai ținem și pentru că ținem la idolii aceștia și nu vrem să-i spargem, nu ne putem bucura de comoarea cea de preț pe care, de care ne-a făcut parte Domnul Dumnezeu. Doamne Tată bine binecuvântează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cercetează-ne, te rugăm pe fiecare în parte și arată-ne, încunoștințează-ne cu privire la idolii la care ținem Ajută-ne apoi să ne îndreptăm privirile către tine și să dăm totul pentru tine cum tu însuți ai dat totul pentru noi pe Domnul Isus Hristos. Te rugăm să faci lucrul acesta din dragoste pentru fiul tău pe care l-ai dat pentru noi, pentru slava lui și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Omul care nu se mai iubește pe sine și iubește pe Domnul Isus, omul a cărui inimă a devenit locaș al iubirii pentru Domnul Isus, omul acela trăiește într-un echilibru perfect, desăvârșit. Trebuie numai să învățăm să nu ne mai iubim pe noi înșine, ci să-L iubim pe El și în tot ceea ce întâmpinăm în viață să nu ne mai punem problema cu privire la Ceea ce ni s-a făcut nou, ni se cuvine nou. Ce am câștigat, ce am pierdut Ci în toate să avem o singură întrebare Ce câștigă el și cum ar putea să câștige el mai mult teren În inima mea și în inima celor din jur Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu Și dăm citire versetului nou, capitolului 20 din Evanghelia după Ioan Unde ni se spune că tot nu pricepeau Că după scriptură, Isus trebuia să învieze din morți Este vorba despre cei doi ucenici Apostolul Ioan și cu Petru Care, în ziua din amvierii, Fiind anunțați de către Magdalena că trupul Domnului Isus nu era în mormânt Au dat fuga la mormânt Ioan a ajuns primul A văzut cum stau lucrurile mormânt Dar nu s-a coborât Vine după aceea Petru El intră în mormânt Găsește fușiile de pânză, surul pus la o parte și cuvântul ne arată că ei s-au întors acasă mirați de cele ce s-au întâmplat și că tot nu pricepeau ei, așa ne spune aici versetul nou, că după Scriptură Isus trebuia să învieze din morți. Marea minune a învierii Domnului Isus din morți este arătată limpede în Scriptură. Necunoașterea Scripturii te ține în lanțurile îndoielii și ale întunericului. Este nimerit să amintim din nou gândul acesta pe care l-am mai amintit și în alte meditații, adică Niciodată Domnul Iisus nu s-a folosit de tradiția iudeilor în vorbirile sale, dar totdeauna a făcut apel la scriptură Din scriptură trebuie dovedit că El a înviat și nu din tradiție Oare nu ne spune nimic acest lucru? Ceea ce a avut de spus Dumnezeu omului, i-a lăsat scris prin sfinții săi proroci, apostoli și oameni aleși. Ceea ce nu este scris în Cartea Sfântă, nu-i scriptură, nu este de la Duhul Sfânt, deci nu trebuie primit ca autoritate dumnezească în vederea mântuirii și desăvârșirii noastre. Isus deci, după scriptură, trebuia să învieze din morți. Așa cum Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară, pentru că s-a încărcat cu păcatele noastre, iar plata păcatului este moartea, tot așa el trebuia să învieze pentru neprihenirea și ascultarea lui față de Dumnezeu, căci n-a avut păcatul lui personal. Și toți cei care îl primesc pe el și primesc jertfa lui, deci ispășitoare, trebuie să învieze împreună cu el. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. În versetul următor, la versetul 10 din Ioan, capitolul 20, citim Apoi ucenicii s-au întors acasă. După ce Petru și Ioan au fost încredințați pe baza scripturii, nu numai văzând semnele din mormântul gol, ci pe baza scripturii scrise, după ce deci, s-au încredințat ei că Isus a înviat, s-au întors liniștiți acasă. Fără temelia scripturii sfinte, Semnele din mormânt nu dădeau ucenicilor o credință robustă în stare să înfrunte vânturile și valurile îndoielilor. Cunoașterea prin credință a Scripturii dă vieții credinciosului stabilitate, curaj și avânt în mărturisirea adevărului. Privind lucrurile din mormântul gol, ucenicii au înțeles că e vorba de o minune, dar, de plina încredințare despre învierea Domnului, au primit-o când și-au adus aminte de cele spuse din Scriptură. Minunată este Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu a fost creată lumea fizică și tot prin Cuvântul lui Dumnezeu s-a născut și noua creațiune. Vorbind despre cei doi, ucenici de la mormânt Petru și Ioan, un credincios spunea, ei aveau lacătul, dar n-aveau cheia potrivită Scriptura a fost acea cheie Frații mei, fără temelia tare a Scripturii, să nu spunem nimic, să nu făptuim nimic și să nu primim nimic în legătură cu mântuirea și cu lucrarea lui Dumnezeu La versetul 8 spune, ucenicii au văzut și au crezut după ce credem cu adevărat, ne întoarcem acasă, adică la locul nostru de obârșie în Dumnezeu. În versetul 11 la versetul 11 din Ioan 20, ni se arată Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Ce plin de înțeles este primul cuvânt al acestui verset, dar... Dar Maria Ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea lângă mormânt și plângea Ea nu s-a dus acasă, pentru ea nimic nu mai exista pe lume Pierduse pe Iisus, pierduse totul Aici era locul ei, aici fusese îngropată singura ei nădejde Credinceasă și după moartea lui, gata să rămâne să plângă până va muri și ea, așa era Maria Mișcat de atâta iubire și credincioșie, Isus, dragul ei, îi se arată. Totdeauna Domnul Iisus răspunde cu lumină limpede celor care îl caută cu iubire fierbinte și cu credință adâncă. El nu poate rezista plânsului iubirii. Când Maria a venit dis de dimineață la mormânt, știa că există o gardă care păzește mormântul și care putea să-i facă rău. Ea însă nu s-a temut de gardă. Dragostea ei pentru Domnul Iisus întrecea teama de oameni. Există, așa cum spunea poetul Octavian Goga, tăria urii și a iubirii. Maria avea tăria iubirii care înlătura toate piedicile din cale. Maria nu era mai deosebită decât ucenicii când era vorba de spusele Domnului Isus și de spusele Scripturii că adică El va învia. Poate lovitura năplaznică venită peste inima ei prin moartea Domnului Isus o făcuse să uite, poate lipsa ei de credință și de pricepere, nu știm. Ceea ce știm sigur este iubirea care îi copleșea ființa pentru scumpul ei învățător și iubirea a biruit totul. Atunci când nu ți se stinge focul iubirii pentru Domnul Isus, chiar dacă credința e zace doborâtă, vei fi izbăvit de orice întuneric. Mare taină este iubirea. Puterea ei coboară pe Dumnezeu pe pământ și duce pe om în cer. Ea nu se întoarce niciodată cu mâinile goale. În versetul 12 de la Ioan 20... Ni se spune, deci mai întâi am aflat la versetul 11 că Maria stătea afară lângă mormânt și plângea, și că s-a plecat să se uite în mormânt. Iar la versetul 12 ne spune: Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Dragii mei, când te uiți în mormânt printre lacrimile iubirii, Vei trimi și cerului care au venit să te mângâie și să-ți spună adevărul despre Isus. Nu mormântul este locuința trimișilor cerului, dar ei vin acolo numai pentru tine care cauți viața și pe izvorul vieții într-un loc unde, de fapt, nu este de găsit. Ei vin să te lumineze, să te izbăvească din starea grea în care te afli și să te îndrepte pe calea cea bună. Trimișii cerului sunt în alb. Nu au culori naționale, politice sau religioase, pentru că albul înseamnă lumină, cum vedem la Matei 17 cu 2, și este îmbrăcămintea cerului. Ei stau în locul unde păcatul și moartea culcase trupul lui Isus, ca să arate limpede și puternic adevărul că Isus a biruit păcatul prin jertfa lui spășitoare de pe cruce, iar moartea a biruit-o prin învierea lui Măreață. De ce nu s-au arătat îngerii celor doi ucenici? Nu era nevoie. Ei au văzut și au crezut. După ce s-au convins de adevărul învierii Domnului Isus, au plecat leniștiți acasă. Nu tot așa a fost cu Maria. În inima ei, credința în înviere era încă doborâtă, dar dragostea pentru Domnul Isus ardea cu putere și de aceea plângea. Iubirii care caută pe Domnul Isus și adevărul său, plângând, Domnul îi răspunde cu lumină, trimițându-i îngerii săi spre întărire. Chiar dacă în unele privințe ai îndoieli, fratele meu, dar în inima ta arde focul dragostei după adevăr și îl cauți plângând, așteaptă și ți se va descoperi cu siguranță. Lacrimile dragostei sincere îți curăță ochii credinței ca să poți vedea adevărul în toată limpezimea lui. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Iată un gând duhovnicesc. Trimișii cerului stau în egală măsură și la cap, adică la gândirea și învățătura credinciosului, și la picioare, trăirea lui de fiecare clipă. Trimișii cerului sunt și pentru capul Hristos și pentru trupul Hristos biserica lui Ceavie. Au aceeași grijă. Fratele meu, și tu ești un trimis, dar al cui trimis? Dacă ești trimisul cerului, ești și pentru capul Hristos care e în cer și pentru trupul Hristos, biserica lui care este pe pământ. Gândește-te adânc, e ceva de învățat de aici. Iubiți ascultători! Mă opresc în adins la punctul acesta cu meditațiile pentru lecțiunea de astăzi, deoarece doresc să completez timpul care ne rămâne cu recitarea unei poezii foarte la subiect cu ceea ce am vorbit până acum. Autorul poeziei, mirat de faptul că Domnul Isus se arată unei femei din tot neamul omenesc, Face cinstea de a se arăta prima dată după înviere unei femei, nici măcar, nici chiar ucenicului pe care îl iubea, deci mirat de faptul acesta a căutat să afle ce anume a avut așa de deosebit în ea Maria, căreia Domnul Iisus îi face harul și cinstea de a-i se arăta prima dată după înviere. Vă invit să vă luați un loc confortabil și să ascultați poezia. Are 7 minute și ceva, dar vă garantez nu veți obosi ascultând-o. Să i dăm deci ascultare. Domnul meu. O poezie inspirată din Evanghelia după Ioan. Capitolul 20, versetul 13 De câte ori citesc la rând Scriptura și ajung la Misterul Cel Sfânt al Învierii, un licăr tainic de sclipiri mă învăluiește ca adierea în a primăverii. Citeam de ună zi despre Maria, întâmpinată de Iisus după Înviere, și mi-a sărit în ochi ca o străfulgerare un cuvințel micuț. Dar unul dintre acele, fără de care ai atât folos citi în scriptura, cât arunce pește, căruia i-ai dat mâncărurile lui cele mai bune, dar nu în apă, ci afară pe uscat. Spune Ioan, când zorii ne uitați ai învierii, când întunericul își disputa supremația, grăbea cu pași precipitați de spaima din spre cetate spre mormânt, Sfânta Maria. Colțoase pietre, mici bucăți de stâncă, se îngrămădeau izbind-o pe cărare, Iar zgomote sinistre crocoteau văzduhul ca lava din vulcan în revărsare. Dar cum nu-i cine împiedica lumina zilei să spulbere ai beznei reci fiori, Nici cine să oprească alergarea vei din miliardele de sori, Nu s-a găsit nici cine să stângenească nestăvilita înaintare a Mariei, Căci sursa ce -o purta era o rază a dragostei din înălțimile veciei. Ajunge în sfârșit până la grotă. Dar cei i văd ochii? Piatra nu mai este. Și în spaima dispărerea acum la aleargă la ucenici ca să le dea și lor de veste. Și după cum în cursa nopții înspre grotă n-a fost nimic care să-i poată sta în cărare, n-a fost obstacol nici de asta dată, care s-o poată împiedica din alergare. Cu ochii plânși, cu vorbe întretăiate de adânci sughițiri care îi zgudeau tot corpul, le strigă, Petre, Ioane, l-au luat pe acela care și mort îmi este mie totul. Ca trăznetul din nord lovește această veste pe ucenicii care, fără vreun cuvânt, alergă ca taifunul, căci vrea fiecare să fie cel din ticea ce ajunge la mormânt. Ajunși, se pleacă. Intră în mormânt și văd. Ce a spus Maria, da, era adevărat. Iată fâșire de pânză și ștergarul. Dar el, să fie arășa așa că grădinarul l-a luat? Și apoi, cu o nedumerire și mai mare în ei, decât aceea care până aici pe drum ia ros, cei doi, mirați de atâtea taine neînțelese, spre casa lor acum iau agale drum întors. Maria, însă, stă și plânge afară, lângă mormântul prințului vieții, până când noaptea se topi ca ceara în soare și o învălui aureola dimineții. Știa, era adevărat tot ce văzuse și în mintea ei Isus rămâne încă mort. Dar vezi, în tainița sfântă a iubirii, se află un magnet acolo, ca și un resort. Trec clipele, și în jalei crescândă. Privește iar prin gura de mormânt, căci pe Isus, chiar mort, i-al prețuiește mai mult ca pe toți vii pe pământ. La provocarea aceasta de acum, Iisus nu poate să reziste mai departe, ci îi trimite sol ce spun că prințul vieții nu se putea să fie înghițit de moarte. Aici urmează testul cel mai mare prin care dragostea cea sfântă a Mariei recucerește după actul învierii pe scumpul ei, Hristosul pe prințul veșniciei. Priviți acum cât de feric strălucește această dragoste a Mariei Magdalena, căci nu dă pe Isus cel mort nici pe toți vii, nici chiar pe îngerii care îi aduc din cer lumina. Această dragoste... Atât de neînduplecată, ce nu admite niciun fel de surogat, l-a copleșit și pe Isus până într atâta că, biruit, până la urmă și el a cedat. Când a văzut Iisus că nici pe îngeri ea nu-i preferă în locul lui, chiar dacă îl știe mort, i se arătă și zuse, O Marie, mai biruit, mă las acum cunoscut, căci nu mai pot. Când am citit împrejurarea aceasta în scriptură, m-am minunat și am rămas pe gânduri dus. Cum de-i posibil oare ca un om să poată să-l copleșească biruindu pe Isus? Dar când privirea mea a căzut din nou pe Cartea Sfântă și am întâlnit cuvântul meu din Domnul meu, am prins atunci adâncul înțeles cum poate omul să-l biruie până chiar... Și pe Dumnezeu. Interesant aici că Maria nu plânge că-i luat Domnul Hristos. Nu-i spune nici Domnul Isus, deși El este, ci spune în chipul cel mai personal și mai frumos, e Domnul meu. E și Hristos și Isus, dar dacă fără El nici când îl știu chiar mort nu pot, e pentru că fiind și Domnul vieții mele... El mi-este sufletul vieții, el mi-este pulsul inimii în tot. O, binecuvântată fi și astăzi tu, Marie, căci focul dragostei venit din cer prin care l-ai prețuit pe Domnul tău atunci cu atâta foc, are început, dar n-are terminare. Iubirea ta necunoscută până atunci pe tera a scânteiat întâia oară din Hristos, căci El. Prin cruce a născut iubirea ce poate îmbrățișa pe cel mai păcătos. Iisuse scump, focar etern al veșnicei iubiri, aprinde-ne și pe noi azi ca pe Maria, să stăm lângă cuvânt chiar când se pare sec și mort, iar Tu ne departe cât e veșnicia. Noi azi avem un har mai mare ca Maria, care te căuta până și mort chiar în mormânt. Că în timp ce ea nu te mai socotea printre cei vii, noi te știm viu, însoțitor al nostru pe pământ. O, lasă-ne, Isuse, să învățăm și noi, că dacă vrem să te cunoaștem în și bine, nu vom putea decât dacă atunci când te ascunzi, chiar când par mort, noi stau totuși lângă tine. Și după cum tu ne-ai iubit când eram morți, ca să ne poți avea în veșnică în noi iubim chipul tău azi fără să-l vedem, ca să-l putem avea a în veșnicia ce nu piere. Amin. Cine Crește-n mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine. Se Doamne, nu. Cine-mi dă tărie în lupta, Prea curată a credinței, Cine mi-a sădit în suflet, Pretenia cu tot Sfinții.